Джон Марс. Суджені. Розділ 61. Менді. Щойно у двері кафе відчинилися, Менді одразу ж упізнала Мішель за фотографіями на стінах. І, звісно ж, за голими селфі. Одразу боляче вкололо те, що Річардова колишня дівчина в житті була ще гарнішою. Тепер вона підстриглася коротше і пофарбувалася в білявку, вдягнена у скіні джинси та обтисли топ. Засмага підкреслює білизну зубів. Сучка, пробурмотіла про себе Менді, несвідомо загортаючись щільніше в пальто і ховаючи вагітний живіт. Хай би як її не радувала перспектива майбутнього материнства, а все ж доймала необхідність пожертвувати модним одягом на користь зручного і еластичного. Як же їй зараз кортить знову влізти в пару туфель на шпильках або у скіні джинси, що обтисли б її огрубілі щиколотки? Менді помахала до Мішель і видушила з себе посмішку, запрошуючи до себе за столик під дальньою стінкою кафе. Їй довелося цілий тиждень писати повідомлення Мішель, щоби переконати її прийти. Але навіть зараз Менді не могла собі пояснити, чому так прагне цієї зустрічі. неначе якась невидима сила всередині примушувала її до того. «Можу пригостити тебе кавою?» – почала Менді. «Ні, я тут ненадовго». «У мене обідня перерва», – ввічливо, але коротко відповіла Мішель. «Я досі не дуже розумію, чому ти так наполягала на зустрічі». «Ну, як я вже тобі писала, нас із Річардом поєднало в ДНК-пару, і я хочу дізнатися про нього більше. Ми так і не отримали можливості зустрітися, а я знаю, що ти була близька з ним». Мішель зміряла Менді обережним поглядом, перш ніж нахилитися за столиком поближче. «Ну, гаразд. Про що ти хочеш запитати?» «Якими були ваші стосунки? Ви кохали одне одного?» Мішель посміхнулася. «У мене з Річардом були нерегулярні стосунки. Я закінчувала останній рік університету, коли ми вперше зійшлися. Він тоді працював у залі». Мішель замовкла, вочевидь вирішуючи, наскільки щирою може бути. «Я доволі сильно в нього закохалася, але він...» Ну, гадаю, він також спершу міг мене кохати, але потім став віддалятися. Наприкінці я відчувала, що він просто використовує мене час від часу для сексу. Справді, Менді здивувалася словами Мішель, але глибоко всередині відчула потаємну зловтіху. Навіть гарненьких дівчаток часом використовують. Так, і я підозрюю, що він мав декількох таких, як я. Може, когось із старших жінок, яких тренував у спортзалі. Вони постійно з ним фліртували, особливо заміжні. Не думаю, що він був із тих, хто здатен зупинитися і задовольнитися однією дівчиною. «Он як?» – Менді раптово зажурилася. «Ну, можливо, саме тоді він здав аналіз на ДНК пару. Він знав, що ти не його суджена і не бачив сенсу продовжувати стосунки». Побачивши біль, що промайнув у погляді Мішель, Менді одразу пошкодувала про невдале формулювання. «Можливо», – погодилася її співрозмовниця. «Але я сильно здивувалася, що Річард має ДНК-пару. Він категорично не хотів робити той аналіз». «Правда?» «Він казав щось про те, що це позбавить його захвату полювання, і що життя без ризику – не життя, і що він у труні бачив, аби хтось йому наказував кого любити». «Може, він змінив свою думку?» «Може, але сумніваюся». Менді відхилилася на стільці та втупилася у стіл, поки уявний портрет Річарда, намальований за всі ці місяці спільними зусиллями з Петта Хлоєю, танув перед її внутрішнім поглядом. «Напевно, в глибині душі я здогадувалася, що він не той чоловік, котрий призначений мені», продовжувала Мішель. «Я читала про відчуття при зустрічі з судженим. І в мене з ним такого ніколи не було. Утім, він був непоганий хлопець, і ми добре проводили час. Але можна сказати тобі дещо відверто? Звісно. Я кажу це не через ревнощі до тебе за те, що ти його ДНК пара або що. Але якби справи обернулися по-іншому, байдуже, як сильно ви покохали б одне одного. Не думаю, що річ став би тримати всі свої яйця в одному кошику. Він гуляв би від тебе. «Он як?» – безвиразно відказала Менді. «А мені, здається, в тобі говорить образа». «Ні», – присягаюся. Просто він був вільною пташкою. Хотів знову мандрувати світом, і останнє, чого він прагнув – осісти і завести дітей. Йому ті діти навіть не особливо подобалися». «Не подобалися діти, кажеш?» «Ага, сильно дратувався через них. Якось навіть довелося піти із Фрайдіс ще до того, як подали вечерю» бо за сусіднім столиком святкувала компанія дітей. Мовляв, вони його бісять. Одного разу Річард сказав мені, що хоче і соромиться цієї думки, але радіє, що в його сестри немає дітей, і йому не доводиться прикидатися, ніби він радий проводити з ними час. А чого ж тоді він заморозив свою сперму? Петти Хлоя стверджували, що він тільки і мріяв, що створити власну сім'ю. Очі Мішелі раптово розширилися. «Ти знаєш Петти Менді кивнула. «То послухай моєї поради і тримайся від них подалі. Парочка збочинок, ось вони хто. Не дивно, що Річ не хотів мене з ними знайомити». «Збочинок? Що вони такого тобі зробили?» Мішель нахилилася до Менді поближче і стурбовано зашепотіла. «Ти не повіриш, через кілька тижнів після нещасного випадку з Річчем вони дізналися, хто я така, і що я з ним зустрічалася. І прийшли до мене додому. Розмова була схожою на те, як оце ми з тобою почали. Мовляв, вони хочуть дізнатися про Річарда, що з чого не знали. Але пізніше вони запропонували мені його сперму, щоб я виносила від нього дитину. Що за маячня? Волоски на шиї та потилиці Менді стали дибки. Вона стиха перепитала. Вони хотіли, щоб ти виносила від нього дитину? хотіли, та вони з біса напосидалися. Найнеприємніша розмова в моєму житті. Менді стисла кулаки. У ці слова було важко повірити. Намагалася дихати рівно, щоб не почався панічний напад. А коли я відмовилася, вони стали трохи, не знаю, як сказати, вимогливішими, навіть пропонували гроші, компенсацію всіх витрат. Вела далі Мішель. Вони продумали все. Казали, що я можу переїхати до них, поки вагітна. Це тривало тижнями. Дзвінки, повідомлення, листи. Зрештою, я пригрозила поліцією, якщо вони не залишать мене в спокої. І вони заспокоїлися. Але це було настільки дивно, що я спершу засумнівалася, чи варто бачитися з тобою. «Гадаю, це можна пояснити», – мовила Менді, відчайдушно силкоючись знайти виправдання їхнім діям. Певно, вони втратили відчуття реальності після смерті Річарда. «Смерті?» – розгубилася Мішель. «Хто тобі сказав, що Річ помер? Він дуже навіть живий». Розділ 62. Крістофер «Чорт, забирай, скільки ж ти важеш?» – задихався Крістофер, тягнучи двадцяту коридором до кухні. Він був міцної статури, але зараз відчував, як краплі поту збираються на чолі. Тканина його балаклави вже була вогкою. Фотографії в профілі не відображали справжніх розмірів цієї жінки. Ходячи з розвідувальною метою на зирці за 20-ю, поки та одного пообіддя скуповувалася у топ-шоп «Зара» та «H&M», Крістофер зробив висновок, що вона вдягнена у кілька шарів одягу через незвичні заморозки. Але у комфорті її власного помешкання виявилося, що дівчина просто мала багато тіла. Через незвичне планування її двоповерхової квартири кухня розташовувалася на другому поверсі, над спальнями. Тож Крістофер був змушений адаптуватися і змінити алгоритм убивства. Щойно більярдна куля впала на вініловий лінолеум перед спальнею, і жінка вийшла на грюкіт, він, як завжди, накинув дріт їй на шию. Коли той зник у складках її шкіри, Крістофер смикнув сильніше, і вона втратила рівновагу. Її вага відкинула його до стіни, через що дві картини у рамах упали. Там його і притисло до стіни, поки він щосили намагався втриматися на ногах. Він не хотів опинитися на підлозі, як це було з кусючою дев'ятою. На щастя, двадцята знепритомніла за хвилину, коли він перетис обидві сонні артерії, які постачали кров від серця до мозку. Але остаточно жінка перестала дихати за цілих три хвилини після цього. Вона повністю виснажила Крістофера. Перед плічей біцепси болісно судомило. Відпочивши і відновивши сили, він надів їй на голову пластиковий пакет, закріпив його гумками, обхопив її зап'ястки руками в рукавичках і потягнув по коридору до кухні, повз вітальню і вгору по сходах. Подолавши третину шляху нагору, він зупинився перепочити, але зрештою таки симетрично виклав її тіло на кухні. Крістоферове прагнення до порядку вимагало викладати кожну жінку в одній і тій самій позі в одному й тому самому приміщенні. Він цього не планував, просто так сталося, що домівки перших трьох дівчат мали нішу на кухні ідеальне місце, щоб зачаїтися в тіні й чекати. Четверту вбив у їдальні і думав залишити там. Аж поки не зібрався виходити, тоді усвідомив, що всю ніч, а також протягом наступного дня і кожного наступного вбивства він дратуватиметься через її виняткове розташування. Вона не мала бути винятком. Він ставився до всіх з однаковою зневагою. Знявши пластиковий пакет, котрий збирав усі краплі крові з рани на шиї жінки, Крістофер вирівняв її одяг, аби жодна складка чи плям'ять не вказували на те, що її тягли сюди. Тоді видобував валик для ворсу і пройшовся ще ним, щоб прибрати випадкові волоски, що могли випасти з-під балаклави, з брів чи вій. Тоді, озброївшись пластиковим балончиком і з люмінолом, повернувся своїми слідами назад. Речовина світилася блакитним, щойно вступала в контакт із залізом у крові. Так Крістофер виявив сліди крові, котрі жінка залишила дорогою. Нарешті він протер усе місце антисептичними серветками і повісив на місце картини, а потім ще раз пройшовся списком необхідних справ. Маючи дві фотографії, акуратно складені в конверт у кишені, Крістофер попрямував до виходу, аж раптом застиг на місці. Він усвідомив, що не понюхав волосся двадцятої. Це був іще один із його ритуалів. Байдуже, наскільки дівчина була привабливою. Він вдихнув запах волосся Емі зранку, коли вона несподівано доєдналася до нього в душі. Він стояв позаду неї, втираючи шампунь у шкіру голови і спостерігаючи, як клапті піни спускаються донизу, між лопаток, по спині і напоперек. Тоді присів на опочіпки і провів язиком від сідниць до шиї. Ніщо і ніхто у світі не мали такого запаху чи смаку, що приносили б стільки ж задоволення, як Емі. Можливо, саме тому він не понюхав двадцяту. Ні, це не єдина причина, відповів собі Крістофер. Він знав, що у смерті двадцятої було ще дещо неправильне. Дещо більше, ніж те місце вбивства чи помилка з оцінкою її габаритів. Уперше він за весь час не отримав насолоди від вбивства. Раніше він смакував очікування свого майбутнього за кілька днів повернення до місця вбивства, аби покласти знімок наступної на груди попередньої, щоб оцінити швидкість розкладання тіла. Але зараз навіть це не викликало такого захвату, як раніше. Його серце охололо до вбивств. Тепер воно було з іншою. Еммі змінювала його. От тільки на що? Розділ 63. Джейд. На Джейд тиснула величезна юрба, що зібралася в садку на весіллі, і, судячи з вигляду Кевіна, її чоловік почувався так само. «Давай відведемо тебе всередину, трохи перепочинемо», – мовила вона, і вони обоє повільно попрямували до його спальні. Більше сотні друзів, родичів і сусідів Кевіна прийшли на імпровізоване святкування, приносячи з собою їжу на тацях і пляшки пива в барильцях із льодом. Поряд із гаражами палахкотіло полум'я барбекю. Ден, новий свекор Джейд, перевертав бургери й ковбаски. Джейд чула запах смаженого м'яса і голоси гостей за вікном Кевінової спальні. Дякую, пробурмотів він. Його очі заплющилися, а дихання почастішало. За що? За те, що вийшло за мене. Я знаю, як складно тобі далося це рішення, і знаю чому. Зіниці Джейд розширилися, поки вона щосили намагалася не панікувати. Вона найменше хотіла зробити Кевіну боляче, але як він здогадався, що вона закохана не в нього, а в його брата? «Ти про що?» «Знаючи, що ми ДНК пара і що скоро мене не стане, ти могла просто розвернутися і полетіти додому, але ти цього не зробила. Тож дякую». Джейд закусила губу і стисла холодну Кевінову долоню. Вона знала, що вчинила правильно. Дочекавшись, поки Кевін засне, вона вийшла до гостей. Вочевидь, попри віддаленість ферми, сусіди мали добрі стосунки з родиною Кевіна. Її познайомили з купою радісних людей, які любили Кевіна і чули про неї тільки хороше. Вони тисли їй руку, обіймали, цьомали в щоку, вітали. Але Джейд знала, що за їхніми усмішками криється приховане співчуття до майбутньої молодої вдови. Марк єдиний не підійшов до неї, хоча саме з ним їй хотілося поговорити найбільше. Обоє старано дотримувалися максимальної дистанції. Але що далі вони були одне від одного фізично, то більше вона злилася на себе через свої почуття до нього. Кевіну так пощастило з тобою, сонце. Ден обійняв їй за плече. Хоча ні, не так. Нам пощастило з тобою. Він щасливіший, ніж я будь-коли його бачив. І я знаю, що скоро нам буде непросто, але Кевіну буде легше, бо ти поряд. Джейд вимушено посміхнулася і подякувала Дену за добрі слова, але всередині відчула, як її душить неймовірна вага її власних вчинків, навалюючись на неї непосильним вантажем. Вона вибачилася і, перетнувши брезентове шатро, Втекла геть від усіх туди, де може бути сама. Пригадала, як ще місяць тому зустріч із ДНК парою видавалася їй нездійсненною мрією. Джейд втілила цю мрію в життя, але десь у процесі щось пішло не так. Тепер вона опинилася в потязі, який мчить безупину невідомо куди. І відчайдушно бажала зірвати стоп-кран, але й гадки не мала, як це робити. Усе, що їй лишалося, міцніше вчепитися у сидіння. Джейд вийшла у внутрішній дворик. Нарешті вона зможе побути сама. Але там був іще хтось. Вона відчула його присутність навіть швидше, ніж розгледіла в сутінках. Серце миттю закалатало, а тонкі волосинки на руках піднялися. «Привіт!» – ніякого привіталася Джейд. «Привіт!» – відказав Марк. Що ти тут робиш? Хотів відпочити від усіх. У мене те саме. Хочеш, щоб я пішов? Ні-ні, озвалася вона з більшим, ніж варто було запалом. Джейд знайшла собі найдальший від Марка стілець і спрямувала погляд у присмеркову деличинь. Жоден із них двох не знав, що сказати і як перервати напружену мовчанку. Гарна була церемонія, почав Марк. Я вже не пам'ятаю, коли Кевін в останній стільки посміхався. Так, чудова. Джейд тримала руку з обручкою за спиною, щоб не бачити. Я знаю, що не такого ти очікувала, коли приїхала, але і Кевін, і мама, і тато дуже радіють з того, що ти приїхала. А ти? Джейд підняла на Марка погляд. Ти радієш, що я приїхала? Гадаю, мені краще повернутися. Різко урвав її Марк, підводячись зі свого стільця. «Марку!» – покликала його Джейд. У її голосі було очутно розпач. «Що нам робити?» Він повернув свою голову і довго дивився на неї сповненим туги поглядом, який здався їй плачем за них обох. «Нам нічого не слід робити», – прошепотів він, перш ніж повільно повернувся спиною до неї, і пішов геть. Розділ 64. Нік Нік згорбився на підлозі під шафою дешевого готельного номеру в центрі міста. Від нього несло міцним спиртним із мінібару, з якого він самотужки все випив. Попри знак «не курити», він струшував попіл запаленої сигарети у відірваний картонний клапан пачки «Мальборо Лайтс». Одяг, у якому Нік ходив останні три дні, лежав жмутком у кутку. Телевізор увімкнений, але з приглушеним звуком. Відколи Нік та Салі познайомилися майже чотири роки тому, це був найдовший період без розмов. Навіть того разу, коли Салі зі старими університетськими подругами влаштувала собі детокс вихідні на узбережі Таїланду, вона все одно знаходила спосіб писати Нікові електронні листи. Але тепер, після того, як обоє погодилися, що Ніку слід виїхати зі спільної квартири, Будь-які контакти раптово обірвалися. Алекс стояв над ним, саме видобуваючи пляшку «Фостерс» із упаковки, яку приніс із собою. Відкрив її обкомод і передав Нікові. «Ну, друже, як ти тепер почуваєшся?» «Не знаю», – відповів Нік. «Місяць тому я планував собі весільну церемонію, а тепер живу в готелі. Усе, про що можу думати, як паршиво вчинив щодо салі, і як сильно хочу бути з тобою. «А як відреагувала Мері?» «Агресивно. Розповідала, як пожертвувала всім, аби переїхати до Нової Зеландії зі мною. А тепер я розбив їй серце і насрав на неї з великої висоти. І, знаєш, я з нею згоден. Ще заліпила мені пару ляпасів, обізвала мене мудаком і сказала, як мене ненавидить. Але, здається мені, глибоко в душі вона шарить, що це безнадійно. Ми всі читали про ДНК пари». Коли вона вже сформувалася, то нічого не вдієш. Гадаю, Салі так само почувається. Хоча в кінці казала, що мене розуміє. Але я все одно почувався повним лейном. Тримайся. І вони цокнулися пляшками. Алекс присів поряд із Ніком на підлогу. Чоловіки якийсь час дивилися на стіну перед собою, де висіла репродукція Енді Воргола. Від зображення супу Кембелл у Ніка забурчало в животі. «Нам треба дещо обговорити», – обережно почав Алекс. «Гадаю, нам треба обговорити багато всього». «Почнеш?» «Ні». «Мені теж не хочеться починати, але що ж?» «Ніку, зараз такий момент, коли наші з тобою, як би це назвати, стосунки, типу того. Коли наші, типу, стосунки обмежені в часі. Я маю квиток додому через пару місяців і не знаю, чи зможу повернутися, поки старий не помре. Якщо взагалі зможу повернутися. Для Ніка це не було новиною, але він все одно почувався, ніби вітер більше не напинає його вітрила. А навіть якщо я повернувся, вів далі Алекс, або якщо ти навідаєшся до мене, перед нами постане ще одна дилема. Чи достатньо нам бути разом, як от ми зараз, чи ми хочемо піти на крок далі? Ти маєш на увазі фізично? Напевно, так. Саме це я маю на увазі. Алекс почервонів і між ними запала ніякова мовчанка. Ти цього хочеш? – поцікавився Нік. Я гадав, нам для цього потрібно, ну, приваблювати один одного. Ага, зазвичай це так працює. І я тебе приваблюю? Не стану брехати, друже, не знаю. Для мене, для нас обох це все нова територія, ну тобто мені секс подобається, та, бляха, я люблю секс і вважаю, що він важлива частина стосунків. Якщо в нас його немає, то чи ми взагалі разом? Те, що між нами відбувається, чи достатньо цього, щоб секс не мав значення? Ми проживемо решту життя як ченці. Чи шукатимемо пригод на стороні з жінками? Багацько запитань, друже. Уяви, що зараз відбувається в моїй голові. Цілком можу уявити, усміхнувся Нік. А якщо ми, ну, спробуємо це, і одному з нас сподобається, а іншому ні, тоді що? Алекс протер очі, повернувся до Ніка обличчям і стинув плечима. Усе це якась повна фігня. «Ти, наче, моїми словами говориш!» Алекс глибоко зітхнув і запустив долоню у волосся, а тоді рішуче сказав «Ні, досить. Досить твоїх чи моїх слів. Ми вже наговорилися на ціле життя вперед». Нік побачив, як Алекс схилив голову на бік і став повільно наближатися. Тоді він і сам заплющив очі та відповів Алексу Алексові губи виявилися набагато м'якшими і теплішими, ніж Нік уявляв собі чоловічі губи, але щетина була колючою. Нік інстинктивно провів рукою по Алексовій щоці, і вони продовжували мовчки цілуватися. Аж ось відчув Алексову руку у себе на стегні і присунувся ближче. І тоді вони притислися один до одного грудьми, ідеально прилягаючи контурами тіла, наче були для цього створені. І саме цієї миті вони почули серцебиття одного, абсолютно в унісон, і усвідомили себе половинками єдиного цілого. Розділ 65. Еллі Попервах, Тіма спантеличила пропозиція Еллі якийсь час потримати заручений в таємниці. «Тільки не думай, що я не хочу, аби люди знали», – гарячково виправдовувалася вона. Просто повір, коли першовідкривачка ДНК-пару оголосить, що знайшла ДНК-пару, то для цієї пари настануть дуже веселі часи. Наскільки веселі, поцікавився тім. Такий наївний. Тим більше Еллі хотіла його захистити. Преса намагатиметься з'ясувати про тебе все, що тільки можливо. Розкопають про всі твої стосунки і випадки одноразового сексу. Я не проти, якщо вони розкажуть про мій великий член і здатність триматися всю ніч. «Я серйозно, Тіме, вони напишуть про твою покійну маму, вони знайдуть твого тата, якщо він живий, вони заплатять будь-кому, хто тебе знає, і запропонують їм, бодай, натяк на скандал. Повір, я не перебільшую. Я вже пережила таке і знаю, як це неприємно». «От лайно, буркнув Тім і протирочі. «А якщо вони знайдуть ту порнушку, в якій я знімався, коли ще вчився в коледжі?» «Яку порнушку?» На обличчі Елі проступив розпач. Тім розреготався. «Ти не уявляєш, наскільки довірлива, як на таку розумну жінку!» Еллі полегшено видихнула і легенько стукнула Тіма кулаком у плече. «Не хвилюйся, Еллі. Жодних скелетів у шафі я не маю. Окрім мишачих». Коли Еллі розповіла про весілля Андрею, її суворий охоронець майже усміхнувся. Розповідаючи своїм рідним, що ті скоро матимуть третього зятя, і довелося взяти з них обіцянку, що ніхто поза родинним колом про це не дізнається. «А мені здавалося, тім виявиться трохи старомоднішим», – сказала пізніше її сестра Мегі. «Тобто? Ну, він мав би свершу запитати в нашого тата дозволу попрохати твоєї руки. Він так і зробив, коли ми приїжджали на Різдво. А тато каже протилежне. Та байдуже, це дрібниця, просто він трохи засмутився». Тато, певно, щось переплутав, відповіла Еллі, нащо Тім обрехати? Еллі і Тім не жили публічним життям, і тому їй досі вдавалося приховувати свого нареченого від нахабної уваги папарацей під час своїх рідкісних вилазок у люди вони заходили в ресторани або театри в різний час і через різні входи. Еллі воліла, щоб тім належав тільки їй одній і нікому більше. Тому її приємно дивувало, що журналісти так і не рознюхали про їхні стосунки. Навіть після його появи на Різдвяному корпоративі. Елі обожнювала подаровану Тімом обручку – ненав'язливий діамант на смузці білого золота. Навряд чи вона мала захмарну ціну, але Елі цінувала її більше за будь-які коштовності, заховані в її особистому банківському сейфі. На роботі і на публіці Елі носила Тімову обручку на ланцюжку довкола шиї ховаючи під блузкою і час від часу мимоволі граючись із нею. А щовечора, сідаючи в свою машину, Елі надівала обручку на палець і роздивлялася з усіх боків. Одного рідкісного вечора, що вони не проводили разом, Елі повернулася до своєї лондонської домівки і одразу відчула, як тут порожньо, без тіма. Перед тімовою грою футбол 5 на 5 зі своєю командою вони поспілкувалися фейстаймом. Коли Еллі повернула телефон, щоб показати сто з документів, які який вона має опрацювати, він перхнув. Утім, перш ніж взятися лупати ту скалу, Еллі розігріла залишену домогосподаркою вечерю і сілася на кухні послухати плейліст на Spotify, що склав для неї тім. Усякі пісні інді-груп 90-х. Фотоальбом, який він створив для заручин, лежав на кухонній стійці. Вона не втрималася від спокуси прогорнути його ще раз. Сорок друга причина люблю тому, що в нас в дитинстві були однакові зачіски прочитала вона і стала роздивлятися світлини на сторінці. Зліва був знімок, котрий Тім позичив у її мами семилітня Елі з дуже невдалою зачіскою під макітру, а праворуч фото Тіма, підстриженого так само. У шкільній формі він мав надзвичайно милий вигляд. Пропозиція заручин за допомогою особисто створеного для неї альбому так зворушливо й романтично. Дорожче за будь-які подарунки, що вона будь-коли отримувала. Протягом усіх їхніх стосунків Тім висловлював почуття надзвичайно щиро, у той час як Еллі картала себе за стриманість. Вона також хотіла бути відвертішою, та водночас побоювалася, що Тіма часом відштовховала її холодне ставлення. Раптом їй спала на думку ідея. Якщо Тім може скласти альбом про риси, котрі подобаються йому в ній найбільше, вона також може зробити щось подібне вона збере різноманітні фото і відео та створить мініфільм. На ноутбуці вона знайшла сайт, що допоможе їй зі створенням проєкту, а тоді заходилася шукати матеріали на телефоні та iPad. Зайшовши у хмарне сховище, вона помітила, що залогована у Тімовий обліковий запис напевно, він нещодавно брав iPad покористуватися. Цікаво, чи вдасться їй витягти звідси щось цікаве. На фотографіях було різдво, яке Тім і Еллі зустріли з її родиною. Їхні спонтанні вихідні в Берліні, його давні шкільні фотографії. Еллі не могла стримати усмішки, гортаючи світлини з молодшими версіями Тіма і розмірковуючи, який вигляд матимуть їхні майбутні діти, якщо чи коли з'являться. На кількох фотографіях Тім школярик був із жінкою, судячи з місць і часу знімків із мамою. Дивно, коли Елі раніше запитувала про фотографії його матері, Тім запевняв, що не зберіглося жодної. Мовляв, усі згоріли в пожежі. На одному знімку вона стояла на колінах спиною до камери, тримаючи в руках святковий торт із п'ятьма свічками. На іншому поклала руку на плече Тіма, але обличчя не в фокусі. Елі гортала далі, намагаючись знайти бодай одне її нерозмите фото. Неначе хтось навмисно не хотів знімати її обличчя. Знайшовши нарешті одну світлину, де обличчя жінки можна було чітко розгледіти, Елі мимоволі зойкнула вона точно впізнала Тімову маму.